يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسول فقط فهذا كمجا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> عليكم <السلام تصفيق> Hovor Če biti inšallah u tema fitne. Fitne, taj reć mi smo puno čuli. Zašto taj reč Šta to znači, šta je iza taj reč stoji, Kaka je polože od muslima prema fitne. Za ima mogušu da muslima da kaže, ja hoću da se izбегаva fitne ili čie u svaki kuča doč taj fitne. I u Kur'anu, u sunnetu, kad mi istražimo, vidimo puno vrsta od fitne. Puno vrsta od fitne i to ćemo, inša Allah, malo spominjiti. A, u uvodu, ovaj tema, i to je dugo tema, to smo mi radili u Njemačkoj prošlih godina, to je bio se minar, trajuo tri dana. A ovdje nemamo vrijeme tri dana, nego ćemo samo uvod večeras razraditi, a ne više. Zašto taj tema je važan? Da li imate myšljenje u vezu taj tema? Što su učenjaci taj fitne tema objasnili? Šta je razlog? I šta je iza toga stoji? Da mi to razumimo Išanba. A prije toga moramo znati znači u prvo uvod ćemo upoznati večerasni ders šta znači fitne? u'arabski jezi i po islamski namiru, taj definicija definičija, o ta reč. Drugo, u Kur'anu koliko vrsta fitne stoje, to ćemo pričati, inša Allah. I onda, ljudi u naše vrejme, kad dolazi fitne, koliko vrsta se priča kurat. Ima tri vrsta ljudi. od taj tri vrsta ljudi čemu pričati, jak u ostatnje vrejme, inša Allah, on da ćevo pričati, da je alaihissalatu wassalam, namo u Kur'anu i sunnetu e, reko, gdje miesto od fitne. Tocno definiro i prikazu svoji sahabima, gdje fitne navazi i kad dolazi, kako da se e, suprostavlja i isto, Kad gledam ukuran suđe, dažemo da puno ljudi su pogrešili u vreme fitne kako da se postupaju, posebno između braća. U vrijeme fitne kako trebam da se postupim između braća, oni ne znaju i pogrešili i tako došo ume da, da se razdijeli. Da se muslimani podijeli u puno vrsta grupama, sektama i ne može se da se nađe za jezik šta je toga spas, izlas, to čemu iša spominiti. ondo u hadisi madova za fitnetul nisa, iskušenje od žena z djenškej strane, znači i žena je v jedan gustu od fitnet, ili kaži, aleyhissalatu vissalam, fitnetul mal, imej tak, šta čovjek imali, šta on e, u svoj vlast, drži, to moži da bude fitne, šta to znači, ondo fitnetul kitar, kaže da će biti ratova, ali se ratovi se ratovi se ratovi tri vrsta ratuva će biti. I to se spominje da su to fitne. Šta su to? Prvo da će se ono jednom drugom, arabi izmeđusobnom ratovati i to je velike fitne. Drugo da će se ratuati za rum, znači Bizanski imperi, imperija i do, do sud nekdana će taj rat nastaviti, znači oni kodanas predstavlja je Bizansk imperija, Salima je taj fitnet rad, dalje nastavlja. A tredje kaže za Turcima. Ale se lato je selan govoril o Turcima, ko su to Turci? Dali su to Turci, da se danas oni u turskoj živi Turaka, ili to su bili jedan drugi narod, koji živi u Srednje Azije i ko danas više ne nekospovi. I onda šta je izdaz u od spas, od fitne. Kad smo mi razumili ovih ono sve tema, ona na kraju je od taj tema, šta je spas i izlaz iz fitne. Znači čovjek, ako je ušao u fitne, kako može se da spasi, kako treba da se postupi, to je, treba se pričati. Znači to je ukupno oko deset dersova. A mi ćemo danas sam uzeti uvod. Šta je uvod? Šta znači fitne? Koliko vrsta u Kur'anu je došo fitne? A treći je kad dolaze fitne koliko vrsta ljudi priča nama Kur'an ilkeri. Nakon toga, prije toga, trebamo isto spominjeti zašto sam ovaj tema izabrao. Zašto ovaj tema? sam za ovaj večeras vama izabro, ima preko 13 razlog, 13 razlog, što smo mi za vas za ovaj večeras, da taj des pričamo, i tema je fitne, malo pri muzlim, ali fitne, kakav je statu, stav od muzlima na fitne, fitne je mružina fitne, Ja, yani, znači, u vrijeme puno fitne, šta treba da radi, da musima kakav će biti njegov vstav. Prvo razlog ova je ovaj od najvažnijih tema što smo mi izabrali, ova, fitne je od onaj najvažnijih tema. A ćeo pre još malo se dogoditi, što znate, kako bi razumjeli definiciju od fitne. I kad razumijemo mu kur'anski vrsta, ajeti što govori od fitne, če mu razumjeti koliko važno da čovek da se za ovaj temu. Posljedno jedno vrijeme, i gdje nije sve jasno. Svašto nešto za, e, kako se kaže, za makla mješan. Ne se vidi jasno. Kad se gledaš, nešto nije konkreta. Znači zato i zato je puno, važno da mi taj tema upoznajemo. Drugo, zato što Kur'an i sunnet na ovaj tema puno pričao. Kur'an i sunnet su se puno držili od ovaj tema, fiteni. <coughs> I bio sahabe, ko se se u ovaj tema špecjalizirao, znao sve vrste fitne. I kod ti da znao, da li njemu fitnes stigao ili nije, samo mu otišo pod taj sahabi he? i pitao njemu, je li taj fitnes stigao. I zato to je varno tema. I posebno ovoj vrejmi, gdje su fitne dolazi sve po jednom, po jednom. Jednom, po drugom dolazi bez krekida. Treba se više za ovaj tema, da se zabavlja, da bi ne zaboravili šta je naša zadata. Tredje, jedan musliman nesmie, nesmie, vi môžete napisati, oni razviti su, važno, nesmie da ostane džahir u ovom temah. Nesmie jedan musliman, da bude džahir u ovom fitne temah. Zašto? Zato, što u kuća će došto taj fitne. I ti trebaš da znaš, Kako ot talihit ne da izlazak. Ako ne znaš onda ti ne ti poplašin Azze ve Celle obožavati. A tebe se traži od tebe da ti obožavaš Allahu Subhana ve Taala ispravno. I kırşavi danas obožavaju i jevrei obožavaju Allahu Subhana ve Taala ali nihovi obožavanje nije ispravno. Neći biti primljeni Iako on ne sve žrtvuje za gospodaru, neće biti primljen. Isto je da musliman ne smije ovoga tema da bude jahil, zašto pošto on dužan kao vjernik musliman da obožava Allaha subhanahu wa on ne zna u taj moment kako da se postupi, neće biti nagrađan, čak će možda če biti kažnjen što je pogrešno obožavao. Bit će raspitan od toga. Znači ne smije jedan musliman da bude jahil. I ne ima ni jedan hadis knjiga. Nema ima ni jedan muhaddis koji je pisao u knjiga, u hadisu da nije napravio poglavio naziv Kitabul Fitem, Babul Fitem, kapitel za fitem. Pošto sve tamo detaljno piše kako da mi postupimo. A nažalost danas ako između braća ima problema razlog je mi ne znamo kako treba se postupati, kad je fitne došo između nama. Znači, ne smije jedan musliman da ostane ovom tema ne zna. Kako je njemu važiv, da uči pet puta namaz, kako se klane, kako se uzima atest, kako se posteje, oni pet temelji od islama, i ovaj odmah poslije pet šarpeva od islama dolazi da se zna fitne, koliko vrsta ima I kako treba, da se oh. Četvrti razlog, ima puno hikme, mudrost. Kad se čita oni ayeti, kad se yani. čita to hadisi, što govori o fitne, ima velki mudrosti. I učenjaci su od fitne hadisa napravili kniža, koje pauku, koje lekcija su uzeli od taj hadisa. Kaže, alaihissalatu vesselam, fitne či dočka o talasi. Um na mori, kako dolazi talazi. Zašto je rekao da je fitne talazi? Rekao Božem poslali da je fitne, če biti kao u leto u sunceni dan, kad je sunce vruča, če dođt kao hladno vjetar. Zašto je tako rekao? Šta je iza toga mudrost? Ima pulno mudrosta. Zašto on razliko vjetar ne za zima nego za leto? Zašto je rekao na sunski dan, a ne rekao kad je snik znekta. Znači sve ima mudrosti, učenjaci izvadili punu mudrosti od toga. Peti razlog, što ova tema mi govorimo, puno muslimani živi u neznanje kao osobina, a ummet isto nažaros je u gaflet, kako se kaže gaflet? mon nezadaje za fitne. Ne smimo biti u vaflec, moramo se probuditi kao osobina i kao umme da se probudi, Bola nema još većći opasnost, šta je nama stigo. Nema već fitne, došo, nema Doči, doč vesselam, kad je došo ne ima većći opasnost. Toć doć u svaki koće. Čoveko pameći izgubiti kađ ali sedatve sedat, kad stigne fitne, Čovjek neće imati više pamet. Šta to znači neće imati pamet? On će se tako pogrešno ponašati, pogrešnije, da ti ćeš kazati njemu, za ti nemaš pamet šta ti radiš. Kad ne dolaze, čovjek ne zda kako da postupi. Postupi kao jedan dijet. Ili gore od jedan dijet. Ili postupa gore od jedan nevjernika. I to je opasno. I onda se kaže, zar nisi imao pamet? Kako si mogu to da raditi? Zato ovaj ummet mora od tajne znali da se probudi. Šesti razlog je svaki, muslima se svaki muslimak se razlikuje. Svaki musliman se razlikuje kad dolaze fitne. Nisu svi isti. Kad doži teškoća, kad doži ispit nismo mi sve, ovaj osoba sada koliko mi nalazimo bit ćemo isti. Neki će se pojačiti imanom, a neki će se pustiti. Kako to vidimo? U najobičnjih stvari kad dolazi državna obezbijetnost, puno vrat od nas se grije ili promijeri. Malo pritizak dolazi, iskušenje, prepusti od vjera. Zatim muslima upoznaš u vrijeme fitne. To je važno. Da znamo ko sa nama, ko nije sa nama. Pravi prijatelj Nadeš u teškoća. U lijepo vrijeme svi govori od islamu. Svi kaže ja sam Evlija. Allahov rog. Ali kad dolazi teškoća, odjednom ti vidiš njega na šajtanova strana. Nadeš njega na pogledšnom mjestu. I to je važno. Kakav treba da budi naš stav Salamu. u vrijeme fitza, rekomu, Moramo da znamo. Sedmi, brate, sedmi razlog što ovaj tema već razgovorimo je zašto moramo znati sve dolaze od Allah i to je najjača apide, uvjerenije muslimanska snaga šta je sve ubjeđen potpun da sve šta je dolazio je od Allaha. I ako ovo iskušenje došlo od Allaha, onda je ja tržim pomoć od Allaha, ne od nekih drugoma. Znači, na njega se držim. Pošto on taj iskušenje nam aposlova. I on jedini koče ta iskušenje izmežu nama opet uzeti nazad. Znači, ja treba, Allah azze ve jelle u vrejme fitne, da se vratim a ne vratim u drugim vratama, kako danas puno ljudi pogrešno radijo. Vrati u drugim kućama, dolazi u Kiabe, u Kiabe i to je veći trikne. Danas u Hač, ko je bio Hač, možda je video ja sam tamo radio 8 godina u ministarstvo, od Saudijske Arabije u Hač, za, da tak bi da imam tamo predavanje, govorim o Mesidim Nebevi, u Mekke, u Kiabe, u dva gradova, vidimo stocina iz Turske hađje dolaze, u Allahova kuća, eh, bude njegov fitne, njegov iskušenje, na mjestu da traže pomoć od Allaha on ide na ojropski marmor, šta je došao Europa, i tamo za rukom, kako se kaže ovaj, crlja eh, i traže pomoć od toga. I to je fitne. No što nije bude fitne. U Allahova kuća, Zaboravio on Allah za veđele, a tražio od nekoga druga zdravlje i zaštitu i tako dalje. Znato u vreme fitne i iskušenja kad dolazi, brato je tvoj došao od Allaha. Nemoj se kajati. Nego predaj se Allaha i zna da ćeš biti iskušen za ovoga što je tebi stiglo. I samo ako se držiš na Allahova he, onda ćeš biti spašen. Ako samo od njega tražiš pomoš, vid će Ali ako ti tražiš od nekog drugoga izlaz, da on od tebe taj bol, taj problem uzdege uzdigne, onda neće imati spas. Osmi razlog, i to smo mi prije malo malo spominjeli, ali to sada detaljnije, upoznaćemo ispravni muškarci. Koji je muškarac, se upoznaje u vreme fitne. U vreme fitne, odjednom jedan brat, što smo mi da je slab, ne ima puno znanje. He, kad dolaze za odjednom, oni najjače za imamo. I brali najviše islamski propisi. I pokuša najviše to da se širi. Ne pušta. Znači u vreme fitne upoznaje se muškarac. Koji je muškarac? koje je nažnivać, je iskren vjerova i koje je samoglumio, koje je imala nifak, ko nema imala se zna u vreme kite. Zato, kad aleyhissalatu vissalam savjetovo za svoje sahabe nakon razletu l-bedir, rat na bedir, pitovo i čuo da su mušrici sada za veći vojska dolazi prema napad na Medine, Sovjetova za svoje ashabi, reko šta da radimo? Da li da radimo samima ili da platimo nima džizje, datu kao porest, da ne radimo I Ansar od Medina surebi, kad smo u nevjere prije Islava, nismo nima dali onim Mekalcima, nismo dali ni pola hurme kao porest. Sad s Allah dao nama islam i snaga i čas Kako sada mi da dajemo mušlicima iz Mekke porez? Rekla Boži postanje, on nače go Ušao u svoj soba i obučio sebe vojniške odjeća i izlaze. Kad je izašo, stavljali u sobu, pričuju, možda smo mi grešili, trebali smo njegov savjet da uzimamo. Stavljali postanje gov savjet, on rekao da platimo i da ne ratujemo. To je rekao, ali to nije vahje, nego njegov mišljeni kao insam kao čovjek, ne kao poslanih. Ali, kšura odlučuje ne da se ratuje. I alaih sallatu wa sallam ušao i oblučuje svoje vojniške odjeće i kada je izašao, sahabi su rekli, Boži postari kako hoći, tvoj odluka da bude, da bi platimo porez, Možda smo mi grešili, trebali smo tvoj savjet da uzimu. A šta je rekao alaih sallatu wa sallatu wa sallatu wa sallatu wa sallatu wa sallatu wa sallatu obavirat. Znači, za poslaniče moji haram, da skih da je obučio za rad, dok ne ispunio taj njegov pravino. A jedan muslimanska skovoje može danas da, obučio sutra da skida da. Nie, nemu vajib, da vajib, obuči, odječa, ne, nemu vajžb. Ali za svoj poslaniče bi Kad obučio rad odjeća ne smet od da skih da, dok ne ispunio rad. I na put, Abdullahi ibn Ubej, najbolji prijatelj On se prikazao kao najbolji prijatelj kad Ali selamute selam u Medini u masjidu Nabavi, i, i rekao: "Ovaj čovjek moramo se držiti. Ovaj Allahov apostol, držite se nam njega." I na kraju u putu Ali selamuzahilada, vojnici krene prema Uhudu, on kaže: "Ja ne znam što ja to vidim na da ja i lokalski mušnici nemamo problema." Nemamo ja i oni problema. U iz pola puta vraća za svoje 300 vojnici nazad. Znači, u teškoća se upoznaje koji li se ko nije li se Znači, to je puno važno. Da se istrpi u vreme fitne. I to zato učenjaci kaže u vreme fitne mi upoznajemo koliko čovjek vredi. Sada zemlja, različne zemlje ima, izpod zemlje ima zlato, ima srebro, ima aluvinium, ima bakr, ima svašta, nisu sve isti. Kako se kaju roštopje, ona iz zemlje šta izlazi onje, he? Dresurci. Dresurci, ima drugi ime, he? ima i drugi, znam da bostarski to. Ressurci. Ressurci. Ne, ima drugi reč, ima drugi riječ, nije vajno, elmehem, Kaže učenjaci, čovjek upoznaješ da li ono vrede zlato, vredi srebro, vredi aluminiju, vredi kao kamen, ništa. Kamen ima vrednost, nema vrednost, ima kamen, možeš baciti. Ali srebro ne naže svuda. Zlato se ne naže svuda. Zlato u fitem svaku glansaju, svoj blago glansaju. Kada? U vrednifi. Osmi razlog, ili deveti. Deveti. Deveti. deveti razlog, Boži postanik, sallallahu sallam, za fitne puno se zabavio. Razlog, što moramo ovaj tema pričati, Boži postanik, alaih sallatu v'selam, puno bio meškul zauzet za ovaj tema. Nema dan što ne priča fitne. Svaki dan, je god budi na putu, ili u svoj mestinu, ili čak na hajž, priča od iskušanj, iskušenjama. Od fitne. Priča, stavno priča. I zato sahabe su sedeli i sve hadise uzeli od njega i neki sahabe su zašpecijalizirali u taj tema. Zašto je ali salatu vissalam puno bilo zauzet za ovaj tema? Zato što on uvijel izgovorio nama izlaz od fitne. Zato on rekao kad je pričio toliko detajno od Mesih Dejjala, pričio od fitnetu Mesih Dejjal, Hršta, či džodž, na kraju, e, kako se kajde, na akir za vam, kajde, ako ja budem između vama, ja ću vas od njega vas štititi. Ako ja budem, kad dolazim esik djedžan, ja ću vas od njega zaštititi. Ali ako tu, evo, dajem vam osobnina. On je svijet, on je taj, on je taj, on je taj. Ko uči suda tukaj, neći njega da srednje tako na Znači, ali vesselam, nema dan gdje nije priče od fitne. Svaki vrsta fitne. Priče od fitne tunisa. Priče od fitne tunba. Pulsu, hadis knjiga, kad gledamo puni. Zato mora se muslima da se zabavi za ovaj tema. Deseti razlog, to je Allahova zakon. Šta je Allahová zakon? Da će svako staviti u iskušenje. Znači nijedan insan neće da pobegni od fitne. To je Allahova zakon, brat. Svakome će doć iskušenje. Neće nijedan musliman nek se zatvori he, u jedan otop, ujedan jedan kale, u jedan tvorac, i zatvori vrata i da kaže, ja neću ni da se vidim, I meni neće doći iskušenje, on opet je u iskušenju. Svako me će stignuti. Svako me će stignuti iskušenje. I to je Allahova zakon na zemlju. Allah azze ve dželle ima zakon. Šta je zakon? Svako mora da umre. Nema ni jedan da kaže ja neću da umri. Svako će umrit. To je Allah I to zakon neće se promijeniti ikako. Kaže, alaihissalatu, alaihissalatu, je na duži hadis, kaže, ljudi će se prenočiti u noć, prenočiti, i jutro će ustati, a sunce neće da od Odjedno sunce više ne izlaze. Ljudi svi gledaju na istoku, gdje sunce izlaze kaže alaih salatu veselam jedan dan, jedan noć neć izlaziti sunce i svizu ušok, gdje sunce, gdje sunce odjednom razmyslite, jedan nešto šta je u, jedan dio naša život bez toga nema život, odjednom nema više. razmyslite, jedan čovjek radio do svoj tenziah i rzačuna Svoje penzija. Odjedno više nema penzija. Dolaže zakon? Kajže nema više penzija. Kako on bi se zbunio? Čovjek radi za nešto, nešto, nešto. I odjedno se kajže nema više tu. On je ušokira. A kako je za nešto to je živo odnašaj? Bez sunce nema živio na zemlje. Kajže aleyh sallatu vesela nečiviti jedan dan i jedan noć nečiviti sunce. Dok drugi dan. Opet čekaj I drugi dan opet neće biti, kaže. Dva dana nema sunce, nikako. I to je dokaz. E? To je dokaz. I, i danasni zapad njače, počenjac kaže, doći jedan vreme, da će se sunce ugasiti. To je isto. Da kaže, neće doći sunce ili će se sunce ugasiti, to je isto. Znači, Božem poslade 2727, nama to je rekao prije 1400 godine. To je od njegov nubuve da je on, Allah ovako taka nami da ka, oni učenjaci danas kaže, kaže za nekoliko godinama, oni računaju neke sifre kaže, sunce svetlo će se ugasti. A što ja rekam bolje Sun se ne izdazi to isto. Da kažeš ne izdazi ili nema više njegov svetlo ugasen, to je isti mana. Razumiješ? Onaj koji ima pamet ko misli detajno On či nač put za Allah zoveček. Kaži, alaihissalāhu a drugi dan nema. I kaže kad svi svijet, bak, svi svijet, či ima če oko prema istoku i od jednog kaže sunce se iznasti izza leža, malikov kaži. Šta je to? Znači izza likov leža će izlazi či sunce. Odakle? Od zapad od jednom, od zapada, kad su sve čovečanstvo očekivo sunce iz istoka, da izlazi njegov svetlo, izlazi či izla njegov leža, kaže Ali Sala. I ono još veči šok. Sve, sis, svetski system več se promenio. I kaže iblis, šeitan, do taj moment bio nevidliv. Do taj moment, evo sada šeytan, he, možda do brata dolazi nas, sluša, he, da je nevitljiv, i žinovi su nevitljiv, nevitljivo. Kaže u tajdan, kad sunce izlaze iz zapada, šeitan i sve žinovi će biti vitljiv, kaže. I on šeitan će kast na, na, z na sejtu i čekaj za ti oprosti. Oprosti, ja gospodaru, naredi šta da učin. Ja se kajim, ali gotovo, kaže hadist, kad se sunce od zapada izlaze, Vrata, od toga se zatvora. Ne treba više, više dokaz. Više, ne treba se kajeti, gotovi, već ve sve jasno, šta je bil. I šta če biti kaže šeitam, neću ustati od seždu. Tako če se pustiti na seždu i če moliti Allah da je oprost. Dok každo, da je jedan, životinje iz zemlje ubiti šeitam. Znači šeitam bi ubijen. Neću nikdo ostati I kaže, i tako svi ljudi 100 postoje 120 godina, kaže, bit će kraj sveta. Nakon taj slučaj, kaže hadis dalje, još će ljudi živiti 120 godina i onda i kraj. Allah Azražjev, naredit će melekul maud, melek smrt, da sve ubještaje i živi I na kraj, će kazati Allah Azražjev, on to zna bolje, ali će pitati melekul maud, koji je ostal? Ko je od Življeni osto. Tasavir stvorio. Kaza ki on i četri meleksi konoši tvoj arš. He? Zatki što je arš? Kaza ki kaza? Kaza ki kaza? i Jibril Jibril i ja. Kaza ki osto? Kaza ki melekul maud, jasam osto? I on i četri meleksi konoši tvoj aršu? I Jibril aleyhisselam. Svi tvoji stvoreni su mrtav, kaže. ne postoji, ni meleci, ni osmi sveze, ubijen. Kaže Allah azze ve jole, onda ubij ovi četiri meleci, konosi moj Arf i Džibrila. Oni meleci, kaže, Serah, se konosi taj Arf i Rahman, će moliti, kazati, nemoj, jara gospodaru Džibril, oni je veliki melek, oprosti njega, nemoj njega v da uzima. Ali Allah Azize kaže, ja imam zakon. Taj zakon moras ispuniti. I na kraju kaže, aleyhisselatu ve selam, či ubit, či melekul mod, uzeći duše od Jibril aleyhisselam i od oni četiri meleku nosja. Ona je aršu. aršu. aršu. I Allah ci pitati, ko je osto? Kaza, či melekul mod, ja sam osto. Od stvoreni jedini, šta eksistira, to sam Allah će, kaza, či mut. ومريت اصطاد جسرا اكو بالوتكوسا ها والاول هو يفروا ني بيفريني لا نيشت هو الاخر يوقف قدامي زادني يعني ما لي اكل ني الله عز وجل هون ذاكذا تي لمن الملك اليوم vlasa da mulk, na arabski jezik, se kaži vlas ništvo. Ali Allah azze ve Celle ne kaži ovdivlas, to je pokrišno prevede. On ne kaži milk, on kaži mulk. Kad arabski jezik, kad se kaže za damne mulk, to je ona sitnica, detajlosun arabski jezik. Kad govori Allah azze ve za za kesro milk, mi, to znači Komi pripada vlasništvo? Komi ovaj. Ovaj od koga je vlasništvo? Ali katsi kaži za damme, mulk. He? Ima mulk, ima milk. Katsi kaži mulk, znači jedan eşya, jedan stvar, komi pripada. Ali Allah Azze ve Celle ovde kaži, limeni mulk. A mulk znači odluka Otluka. otluka. Znači Allah Azze jedini, ko daje, on njemu pripada sve, a isto vremen on je jedino ko daje odluka. Ne može više ni jedan princ, ni jedan ministar, ni jedan menek, ni jedan džin, ni šeitan, niko više dati njeki odluka. Znači sve odluka pripada kome? Allah zove To je različno, znači kada se kaže vlaz, to samo sahib, ko je njegov je, ali Allah kaže mulj, znači odluka isto vremena. Niko ne smije To je odluka da vrati. To će doći. I taj zakon, mi moramo kroz taj zakon da živimo. I zato moramo znati taj fitel. Znači, ne, ne može jedan čovjek da kaže, ja ću izbjegavati. Nego Allahova zakon je, će biti iskušeni. svako od nas će biti iskušen, da li muško, da li ženski. Dali Arab, dali Busanac, dali Amerikanac, dali Njemac, dali Srb, dali Hrvats, šta god njegov nacija, dali živi u šuma, dali živi u grad, dali živi u sjever, dali u jugu. Svi će biti iskušeni. zato moramo se znati kako da se u iskušenje vedamo. Jedanisti razlog braća. Zašto moramo mi za fitne, da se zabavimo, da uzimamo vreme za fitne, da se upozvajmo, pošto učenjaci puno knjiga su napisali. Mi ćemo neke knjiga poslije spominjiti. Puno knjiga postoje šta su pisali od prvim učenjaci. Od sahabe vreme do danasni vreme su učenjaci puno knjiga pisali. Rekli smo, nema li nijedan muhaddis ko nije u svoj knjiga uzio jedan poglavu i rekao babu fitne i spominje hadisi, i izvadili mudrost, i opomena, i tako dalje. Znači ehli sunnet, učenjaci su puno sa ovaj tema, sebe uzeli, kao zanimanje. Zašto? Pošto svaki dan mi smo u nove iskrušenje. U svaki novu fitne, pred novo fitne, fitne, mi stojimo, i zato trebam da znam kako iz kako je moj spas. Ku enfu sekund. Ja koji su koji su koji su koji su koji su koji da koji O koji za su koji su koji su koji su koji su koji su koji su to su koji fitne Da srce ko su postali tvrdo, kao khamen, da se omeći. Kad se zna čovjek, kakvi fiten, iskušenje pred nama stoje, on neće biti tvrdo gladan. Neće u dynja sebe uloziti. Neće više napraviti veliki cilje u dynja. Nego će se zakočiti. Kaže, stani šta ja radim. Bože će z mene sutra fiten, a ja ću srto izgubiti. Kad to izgubim, šta će mene ostati? Ostane samo dobro dijela. Ostane, ako znam spas, otvite. Zato učenjaci su tu pričali puno u ľudima. Da čovjek da nema velike ciljevi. Ti si insan, ti si slab. I tebe je Allah dao vrlo malo vrijeme od života. Zato u Kur'anu, kad se spominio u suratu Mulk, Hva? Elledi khalaqal maute vel hayata. Kaj je onaj koi Smrt iz života. Allah azze mevje jen lepervo smrt, onda da života. Zašto? Pošto prije, da dolazmo u svijet, mi nismo bili tu. Kaj osmo bili mrtvi. I e opet čemu umrije. I ta periodu, koliko godina već svijet postoje, i do sudnika dana koliko je vreme prolaze, koliko dana ti živiš. Koliko milijarda godina prošlo i Allahu alam još koliko hiljarda godina će biti od Ota, taj periodu koliko dana ti živiš. Ako računaj, ni ni jedan dan, možda ni ni jedan sat, ne živi insam. Koliko milijarda godina već prošlo do danas i koliko još će biti život, pred nas, otta taj sve, koliko danati živiš. Tis smrtav. Za to Allah zvežje kaže, el ledi khalatani lukti. Vidite, u Sarajevo hulno problemo suda. To je interesantno. Kad čovjek to misli, ovi su bili prije sto godina su živili. Sadat sto godin u svećnosti, A prije nihov život koliko godina su čekali, da dođe u, u dunia. I da je. malo vremeni. Un to je malo vremeni, Šta ti radiš praktiš? Kako je tvoje situacije? Uvtaj vrlo malo sekundama, kad se rasporediš to su neke sekunde. Zato u uh, suratul suratul mu'minun kad se pita ima koliko ste vi živili, oni meneci kad pitaju, oni će kazati dan ili manje od dan. Dan ili nešto od jedan dan, nešto. To je da tredčina molina. Ili manje. Nešto smo mi živili. Nešto ćemo živiti. I u taj vreme, šta je moj cilj? Ako ću ja toliko malo da živi kako sebe dozvoljavam da ja nabravim sebe velike ciljevi i na kraju od toga ništa nima. Prije nas, ko je ovdje stanulo? Ko je imao vlastnik od ovaj zemlje? Bio. Šta je on imao planovi? A viđe je sada? I koje planovi mi napravimo? Da li to vredi to, koliko da mi zabavimo za svetski planovi, ili vredi onaj, koliko u noć ustaneš i spušti s na seždu. I moliš Allah'a, da tebe pomožu u iskušenju. Treć triniest dok razlog, dragi bratrča, je da mi znamo staf od ehlu sunneta. No moramo znati u fitne, kakav bi bio stav od ehlu sunneta. Od sve ovih tema, što ćemo u budužnost, akve imamo vremen, kad govorimo, da znamo, šta je bio stav od ehlu sunneta. I vidimo danas haridjije na meydan igraju, vidimo murdjije igraju na meydan, vidimo mu'tezire u svaki fakulti i polni mu'tezire. To je sada najveći problem. Im, ili hariciski myšljenje seširi ili mu'tezili. Šta kosi mu'tezili? Odbijaju dva tretina od sunnih. Kaj zemma sunnih. Odbijaju. U pulno fakultetima danas u arabski svijet, u tursko, islamski akademiama fakultetima deveteset posto profesori sumu'tezili. Odbijaju sunnih. Kaj je brada ne pije kuran to je Za ženama da se rukuje, to nije okuran, to je tradicija. Sada to nema, mi se kaže. Prije ljudi su bili bedevije, imali strasti i zato su odmah napali na žena i zato postarek nima zabranja. Ali to danas imamo policija, imamo zakon i ne treba. Možeš se rukovati, može se žena i muškarati za Kako to dolazi? sveto to mortezilijski ahid. Ljurđijski ahid. Ne šteti tebi imati Ti jesi čovjek ne klanja, pisuje Allah brat kaže ali on subhanallah kako je to razumiješ opasno stvar opasno, zato moramo znati što je ehli sunnet koji ehli sunnet i da li ufitem mi put ehli sunneta ili sledimo haridijski ili tezilijski ili šijski to je sada puno propaganda šija sada svuda svuda naža ros, šija radi samo u Nijerja prijmeni za ovaj godina 5.000 studenti. Saudinska Arabija, Medina fakultet prijmeni od Nijerja 5 studenti. Nijerja. Nijerja. Bojma 150 miljov staron. Muzlimanskograd. Zemlja. Oni su prijmeni 5.000. Od 5.000 oni kaju da 1% ili 10% prihvacaju naše akide 500 da i će se vratiti kao šijski govarač I ništa mi ne radimo, ne znamo kako da se, se zbrzo U Bosnu, čuo sam me u Bogošća Ima šijski škola I razgar, no, no, no. razumiješ? A gdje je naša škola? Šta mi radimo? Treba se misliti čovjek Kako, ko nima čini dave, Kad smo mi nima otišli oni profesorstva Treba se razgovarati U najlepo način da se njih pozve u sunnet nazad. Oni su posanci, ko su prije su dali omer a sada mrzio Omar a gobekle. Kako je to došu taj fitem, može istražiti. I sa ne da se prekida kontakt, nego da se ide više puta i da se priča. I da se njih pozove u sunnet nazad. I četvr, čet, četirnešti razlog, ovaj tema je najteže tema ova tema, šta će mi govoriti o fitne, to je najtežja tema. Zašto? Zato što puno ljudi su u vreme fitne izgubili. Nisu spasili se, nego uvijek manina, Uvijek manina su se spasili. Večina propada u fitne. Izgubi u fitne. Zato ovaj tema je puno teža. Puno teža, da to Govorimo, kažu učenjaci, fitne tema je takav, težko, nema kraj. Kao kad si na brod, na more i ne vidiš se zemlja. Ili ti vodaš na zemlja, a put nema kraj. I tako je fitne. Nema kraj. I težko je. Nema kraj. Pošto život nastavi se. I svaki dan neki novo fitne dolazi između nama. A prije, da ulazimo sada u, u poznanie šta znači fitne, da govorimo, neke knjiga ime, da vi to napišete, gdje se može se naći od fitne. I onaj najstari, prva knjiga što je upisan, poseban knjigam za nazikom Kitab-ul-Fitne, znači poseban, učenjaci sto pisali, to je od Abdurrahman ibn Mehdi, Ta je poginu u sto devedeset osam. I njegov knjiga zvao Kitab-us-sunna wa Knjiga od sunneta, i sunnet ovde se ne govori samo upraksu sunnet, u fukh, nego večjeto, nego u akide i elfitem. A drugo opmano posle njega Naim ibn Hammar el-Merwazi. I to je najveći poznat učenjak muhambiliski mezel i imam od ehli sunneta imam El Merwezi pisu knjiga izvara njegov knjiga kitabu al Fitne knjiga Umro 228 posle hijra. Onda Abdullah ibn Ebi Sheybe. To sve naše vođe u akide. Ibn Ebi Sheybe pun hadis prenosi. Pun ima kniga ali pisu pun seban kniga u nazif kitabu al -fitan. Isto ime da. Isto ime da imam ibn Ebi Sheybe umruo 233. Onda kozioš pisali imam Ebu Bekir el-Ajuri. Imam Ebu Bekir ajuri pisu krihu akide, el-Sheri'a. Od njega koju uzio? Imam Tahavi, isti bičul akidu od Tahavi'a. Yeah. Kad uzimaj akidu od i rasporedis da kitab el-Sheri'a, od Ebu Bekir el i oni su između njih veliki razlika godinama, nisu se videli nego punu kasno je došil imam Taha'vi, ali, kao da je kopira od njega, samo malo definirao detajno. Ali, kočita čita kitabu šaria, i posle čita kitab od akiletu Taha'vi, vidiči da je to skoro slično. On je veliki imam, ko je branio ehli sunneta u svoje vreme, الناظو ايستور سوي كنيغا ايمه كتاب الفتن اون يومرو 160 بعد هجره اوندا ايبن الله عليه ايبن كثير في الفتن والملاحم تا كنيغا سلوبه في الفتن والملاحم اي توي اوزيو سيتان بيتشاكوني znakovi, se je uzio. Ne samo ostavio fitem, šta će u svoj život muslima da dolaze, nego uzio oni najveći fitne Znakovi od kiaminski dan i tako dalje. Ako možemo ovaj prozor istot da otvorimo, ugručaj, mm -hmm. ili vrat otvori malo. Mm -hmm. I onda otvori prozor. Mm -hmm. I onda na kraj imam sujuti, rahmatullahi alaih, to je veliki učenjac, nema nijedan, Te ima on pisao knjiga, imam sujuti od medicina do fkha, od arabski jezik do poezija, od hadisa, sve i napisao. I veliki pametan učeniki, veliki jak jezikom, veliki jak olovka ima. I oni od neki, od najvažnijih učenjaci, bez njega ne može čovjek svoje znanje kompletirati. A imam sujuti, pisao isto knjiga, U fitne ali izval svoj knjiga Ešratu sa'a Ešratu sa'a je ali yani, znakove odsudnik dana Ali tamo sve vojste od fitne on govorit Ali imam Suyutu 911 Rahmetullahi ali umro Asada ulazimo u nova poglavi šta znači fitne u arabski jezik I namo arabski jezik puno važno. Zašto? Pošto Allah Azzevi Jelle govorio na Arabski jezi u sve Kur'anu. ali se navi seraami Arab kiram, ko Kiran posuprimili od nega vjera, oni su Arab i oni su nama premijeli vijesti od Allaha i postanika Salvaedbima. Znači, ako želim nešto da razumije, moram prvo da razumijem arabski jezik. Zašto znači? da bi razumijo š da želi Allah je ze veđje da kaže za ovaj već Fine.tatoto znači Arabski šta hoči da kaži Boži postanik za taj reč, i šta se misli u sahave, kad su potrebrali taj reč. Znači, arabsk jezik meni pomože, da blizu dolazim u pravo. I u arabsk jezika, kada da mohli ima puno različni znači šta fitne. Prvo, kaži el imtihan, imtihani ispit, drugo el ikhtibar i to isto u um bosanski jazyk, kad se prevede, to je ispit ikhtibar ili imtihan to je isti e, znači a treći značin od fitneje el ihra zapečiti, izgoriti znači fitne, znači zapečiti, zgoriti znači nešto će biti zapečen nešto če biti iz A šta če biti izgore gore? To čevo mi razumjeti kacita mu kurali su. Ali sada ta režk. Nama više do šta želi se kaži od fitne. Peti ili četverti, he? Četver. Četver. Četver je kazna. Kazna. Znači fitne znači kazna. U čega? U arabski jezik, mi govorimo o još arabski jezik. A drugo značin je e bi Tato znači fitne, znači da tebe nešto sviđa i to je fitne. Žena prolazi pred tebe i to tebe sviđa. Niju da pogledaš, čovjeku to sviđa i to je njiho fitne. Znači može biti nešto ili gleda svoje ime i to njemu sviđa. Gleda svoje auto, njemu to sviđa. Gleda svoj kuća, njemu to sviđa. Znači može bilo što da bude. Kad on pogleda to i to njemu iz unutra sviđa. Rados I to je fitne. A sada kad gledamo u Kur'anu, nažemo delante Jedan ni fitne Kur'an ima vişi alilim niči samo jedan uzeti najjpoznati naj pozna katsi potrebler nić fitne ima kuno značina. Ali najpoznati su jedan ne Pırvu fitne znači şirk Allah ze vecelle nam jeststu şirk on kaže fitne Şirk fitne fitnebra. Svaki vrstai širk i fitne. Allah Azze ve Celle, u Kur'anu ve qatiluhum hatta la tekune fitne. I borite protivni dobneposto i fitne. Koy fitne? Širk hoči da kaj. Širk i fitne. Iko se mi je šo se za širkom ne kazna da je pao velki fitne i to je greh ako umre za tay bez tavbe bi će uvijek u jehanam nećete biti leg of dela premium njemu haram da ulazi u jehannam qabe kočeni sha a učenjatsi su raz razila kak se kad da li iman shirk mora ulaziti u jehannam ili mali shirk čebiti ko ustali gireh hovi, aku Allah jeli biči oprosce, aku ne jeli biči kazni. Prvo ali nakrač u cenneti. Şeyh Huseymi rahmetullu ali, kaj vajib yi, aku je činio mali širk, morada ulazi u cehenneti. Pošto Allah ukuran leko, ko umri za širk biči kazni. Prvo morada ukuži, ta i kazni. Ali onaj koji laga ko Nije malo kvarla je li bic nije oprošten. Ali Muhammed Salih Al-Usaymin za mali shirk prvo kazna. Ako on sedi svoju kazna u jehennem nakon toga će izlaziti. Ako nara, nije narazako nije činje toba ako činje töga onda oprošten. I govorimo ako umro i nije činje töga od mali shirk i sto će biti kažnjen. Drugo fitne Kur'an dolazi Nami estu kufur. Allah Azze ve Celle nevi estu o? kufur. Allah Azze u Kur'anu kaji le el fitne. O suratu tevbe četirdeset osa. Kaji onisu trajili fitne. Znači nevi estu o? Ima grupu od muslimana, kusu prikazali sebeka o musliman, ali bili nevi enici, munafiči. E? Allah zli je bez da oni munafici i u odnosu fitne. Šta to znači? ne vjerstvo, kufur. Žele da bude sa a ne žele da bude sa muslimanima. Oni su tražili fitne. Šta je ta fitne ovde? Kufur je. u Kur'anu dolazi tajet fitne kao ispit, iskušenje, ispit i iskušenje, en yekulu æmenna ve la yuhtenun, kaj Allah Azze ve Celle, i oniku kajim, ismu Allah'a, æmenna, mi vierim Allah'a, a da ne budi iskušenje, da izgovorici, la ilahe illallah, a tebe nište ako je na čovek razi izgovorio, la ilaha illallah, ali nema niski problem, he? onda nešto u tvoj iman nije uredo. Kaj je to korit ne Ako Akusti izgovorio, la ilaha illallah, i niski imaš problemu, onda u tvoj iman nešto ne uredo. Pogledaj tvoj iman, onda nejce, nešto pogrešno radi, da niski nemaš problemu. Zato Allah azze ve Celle kaj je, usuletul ankhibur, Drugi vers, ajet, kaže En yakulu amenna, wa hum ne yuftenun. A da oni govori, mi smo vjerujali Allaha, vjerujemo, a da ne bude iskušeni. Znači, iskušenje, Allah, izveđene, spominje, kao fitne. To je fitne, brati. Znači moraš ti imati neki problem. Ako nemaš problema, nešto od, od tvoj iman, nije u redu. Četvrti, četvrti, raznokje, četvrti, riječ, kako dolazi kuran, fitne, dolazi kao azab, azab kazna. Kaj Allah Azze ve Celle usuletul ankibut, ceala fitneten nasi ki azabillah, subhanallah. Ceala fitneten nasi, ki azabillah. Znači, kaže u suratul ankihu, u isti suri, ankih bud, kaže on činio, on činio ta iskušenje, šta je vamimo za ludima, kao kazna od Allaha isti Eli Allaho kazna, i ovom svijet, šta mi budemo iskušen Je su iskušenje, ne? To može nikad budeta iskušenje. Kaže, alaihissalatu jedan dio od dim od jehennama da bi došlo u svijet ljudi se, ugu, o, se gali, ugušili ugušili nema zra. kako možeš Allahova kazna i svetske kazna da vas rasporeniš da kažeta su isti to je problem Allah je zavrći ne znači nije reko kazna odbru nego reko fitnetu fitne od ljudi, e to je znači niho kazna je nekateri o zatvori udaraju tebe i on to napravio ka Allah ova kazna isti. Kaj ja sam puno patvim, ja e puno patvim i to je kao sam u cehennem izgovorim. <gülüyor> Subhanallah, to ne isti brati. Nema razporediši ona da işte ti ovdi preživiš od nepravdu, Od zlom, to je, Allah ukazla su istin, nis istin. Pet, kaže učenjaci, na miesto fitne dolazi el-isim. Šta isim? isim? Gref. Allah zemljenje spominje gref kao fitne. Na miesto gref, on kaže to je fitne. Svaku onajku čini gre, on je čini na fitne. الله عز و جل لزغره قال دائه تشتا فتنة كجيه قال النور شزدسك تريه شتا فليحذر الذين يخالفون عن نكوهوني سبازي كو سباستاني بيقوف نارجيني ان تصيبه لهم الفتنة تاني ما تاني ستقن فتنة Kako se suprostavlja, znači naroženje od postanika, ako ti suprostavljujš, ti či si činio grek. Postanik kaže radi tako i ti radi suprotno. Kto si radi? Ti si činio grek. Taj grek može biti velký grek ili mali grek. Ali grek je to. Čovek može da se suprostavlja postanika salva se nebak, i to je mali grek ili može da bude velký grek. Napisim koji grek gre činio se razumeli. Ali sve greh znači znači, je fitna. Da će znači oh. Allah da reci le Krcj: "An fitne. fitna." Da ne masti kna znači šta je doš stigao nema greh je stigao. Onaj ko se suprotstavi, bude postali kao da on njemu je stigao fitna. Znači šta je fitne? Greh je stigao. I Allah naredi nas da se zlo ima od sve greha se musliman, udali od tsegriha. Zati mora muslim o koreti aleyhissalatu vesselam. Sana şey dolazi kazna u cehennemu ka u fitne. Allah azze u Kur'anu kat spominye kazna u cehennem, spominye lia reč fitne. Karci ruku oku siti vaša fitne. Oniko ulazi u cehennem katsu ušli Allahčinima kazati ruku fitnetekum. Zato znači oku siti fitne. Značišta cehennemski vatri oku siti. Znači cehennemski vatra kazna došu kao fitne. ona ko ulazi u cehennem On je, če ulazi u taj fitne, taj fitne cehennemski vaddra. Sedan, vidimo Kur'anu nam ubistvo. Ubistvo i, kako se kaže, ulištini. Da se ulišti i ubijani, spominje Allah azze ve celle fitne. O Kur'an, o suratul Nisa stojeden in hiftum en yuftenukum el-ledine keteru. I kad razviisi plašite, da oni vas stavljaju u fitne, šta je ali ubijstvo? Oni neviernici, hoči vas da ubijaju ili da uništiti vašo, ili Ili vas oni uništiti? Šta to znači? Ubijstvo, Allah razvijem, bezbominio, da je u fitne. Osmi, Asud tu am siratul mustahki. Šta to znači? Odpravim put, da se čovjeku vrati To je vajze, lez po minje kao fitne. Znači, onaj ko stoji na putu, si njega boli muzljima, znači, ona ko njega vratim pravim put, on je fitneđija. Televizija je fitne danas. Zašto? Pošto on vrati nas odpravi pravi put. Nobila je fitne. Zašto? On vrati nas od pravi put. Sve što tebi vrati od pravi put, Allah azze to spominio, kao šta fitne. Šta je deko? Ona jako vrati od put, on je fitneđija. I kažu Kur'an u suratul Ma'ide wah dherhum en Jeftinuk, subhanallah. Kaži ipazi dati ne on istavljaju fitne. Kakha fitne? da vratite od pravi. Zat-u suretu l-islam, 7-10-4, došoj fers, ayet, kuranski ayet, gijek mjšrici ponudili, boži poslani ka ponudan. Rekli ya Muhammed, nima mu dobar ponudan. Šta je to? Sve šta tebe dolaj od Allaha. Nevo sve govorite. Nemoj širiti sve, e Hajde slušavez. Allahu akbar. Ne. Ko لا حول ولا قوه الا لا حول ولا قوه الا Deveti na miestu zabludu Allah Azze ve Celle fitne. Spominni zabludu na miestu zabludu on kaži fitne. Koye ayet usuratus saffet. Kaži me entum aleyhi bifatini. Završi zabaža zabludu viste u fitne uški. Utaj zabludu riječ na miestu kaži Allah Azze balale kaže fitne, šta je to za bludu. Deseti, opravdani, opros. Opros Allah Azze ve to fitne. Koču to raziti, kiafir nasudnik dan, onoči doši za opravdani. Allah Azze ve Celle ni opravdani to je vaša fitne bija. Vaše opravdani, to je vaša fitne bija. Znači na mesto opravdani koristi Allah Azze ta riječ fitne. O suratul en'am dva deset i tri. Kaji summe lem tekun fitnetahum illa en kalu vallahi rabbina me kunna musriki. oni tako kada, subhanallah. Gafir, nasudnim da čiduj za fitne, o Allah kaja, on čiduj za fitne. Kaka fitne? O pravdani. Išta kadači boga, Bože Mi nismo tijeli da činimo tebe širk. Nije bi u naše namirava da osim tebe drugoga da obožava. Allah kaže, ovo ovaj, je opravdanje, to je fitne. Ne uzima se fitne. Jedanestina i zadnje kaže gafle, neznanie i boles. Allah azze ve jele spominje bolest, i boles koje čovjek izgubio pamet. Bolestan on, nije za tijelom, nego za pametom, ili u neznanih, každa je to fitne. Kaži u Kur'an, Suretul Qalem, bi-ei-yikumun mehtuun. znači, u kupinik, u pravod, kaži za koye glupos, za koye neznanih, bi upravda. <coughs> Ta glupos, Allah azze donesi kao fitne. A ibnil Hacer, Rahmatullahi l-Askalani od svoj knjiga, šta je napravio šerh od imam Bukhariya, donesi drugo imena. Znači, mislimo sad, jedan iz vrsta u Kur'an spomenili, što znači fitne, koliko vrsta ima. A ibn al-Hajr haže el-Guluf, pretjera neuviera, el-Guluf, i to drugo ime od fitne. Znači, fitne ima vrsta imena. El-Guluf, to je, ili da kaži fitne, to isto. Ili, kaže zhihabu l-akl. Nabesu dokaj nemoje ušo fitne ili dokaj on izgubil pamet. Isto znači. Zhihabu l-akl, izgubljenje pameta. Sada nova poglas, šta je Allahov zakon na muslimanima, na vjernicima. Šta mora da musliman da zna, šta je od Allahov zakon. zač u vrebi fitne, šta je i̇şte moram da budim osjetlili ne kislar kao musliman ta osjetlili yani, ne makyafir samo musliman moram da znan prvo da je Allah azze ve stvorio nije ceba ima tzim i gutta istvorejni umboj životu ima, ima iskušen el levi khalaka el mevte vel hayate li yablukum da se zna je najbolje djelo radi. To je cilj. Znači od moj života ima jedan cilj. Obožavanje. U toj obožavanje koji će napraviti najbolje djelo. Znači meni će došći svaki dan neki fitne. To je od Allaha. Ja moram da se pazim i da to ispravno odgovaram. I da se ponašam ispravam. To je Allahova propis. To moram da uvijek se Da nikak to ne zaboravim. Ja moram svaki dan najbolje dijela da radi. Koje dijela sam najbolje radim dan? Čovjek treba da pita. Ali se latovi se nam siedu u svoj džavija, na jatski namaz i kaže ko danas posjeti bolestnik? Kaže evo Bekir, ja sam rad. Ko je danas pomogao svoj bratu? Kaže ja sam rad. Ko danas ugostio jedan gost? Kaže ja sam rad. Ko dao sadaka? Ja sam rad. Razumiješ? Znači pitaj sebe šta si danas radio ima Allah. Ti si u iskušenje. Mi smo razumijeli da je naše život iskušenje. Fitne, ispit. Može biti gre, može zabudu da bude, može biti kazna od džehendama, može biti obravdanje, šta neće biti primjer. Može sve, može da bude kufur. Naša fitne može da uvode tebi u kufur, u šir. To je fitne, reka Allah izvedenja. Što smo mi ovih 12 vrsta pobrojali? Znači ti možeš da padaš svaki dan u širku. Možeš svaki dan da padaš u kufur. Možeš svaki dan da padaš u neznanje. Možeš svaki moment da padaš u grece. Zavrlo spominje onih vrsta. Ovi imena što smo mi spominjeli? Da mi znamo koliko vrst to ukurančno je. Ne. Ovi fitness, brate, u tvoj život To su tvoj život. Ovi vrsta... Svaki moment, svaki moment može u tvoj život nasemljećati. Zato Ibrahim, kao poslanik, plaši se, boji se. I diže svoju ruku u suratu l-Bakaratu, uspomini Allah azzav dželle. Kaže, čuvaj mene i moj sinovi od širka. Poslanik kaže, čuvaj mene od širka. Boji se od taj titne. Svi su se plašili. Ja kalibu l-gulub, serbit kalibi ala dili. onaj ko okreje srce, Moje srce pojakša u tvoj vera. Znači, moramo moliti Allah da ne padamo u ovi jedan iz vrsta greha. Fitne iskušenje. Drugo, da znamo svako će biti iskušen, koliko je njegov iman. Koliko je tvoj iman, toliko ćeš biti iskušen. ali salatu veselam bih najviše iskušen. Kaže on sam u hadisa, kaže, najviše, koji su bili iskušen, bili postanici. Najviše, koji bude iskušen, kaže, to su postanici. A drugim hadis kaže, ja sam najviše patir. U svoj ummetu, hoće da kaže. Izmeju svoj ummetu najviše, koji se žrtvo, to je Boži postanici Allah. Raz misli do četirdesetih godina, svako tebe fali, svako tebe voli, odjedno tvoj najblizu rođak, amdja, Kad sjedić u govor, dolazi u sobu unutra ili van, kod tebe kaže, nemojte njega slušati, on je lažljivaz, on je bolestnik i tako da je. Pomisli to u tebe, kako to udara čovjeka. Pomisli ti sjedić u jedan, u noćni mjesto, soba, odjednom nešto tebe ufata i tresite. I kažu, čitaj. Kažu, čenijaci, treba čovjek da izgubi pamet. Da tebe nešto tresi u soba, ti sjetiš u sobu odjednom jedan znave da te uzima i da tresi. I ti ništa ne vidiš. I kaže čitaj tri puta. Ti ne znaš šta da znaš. I da budiš profesor, he? da kaže čitaj ti opet ne bi znao šta da čitaš. I ti si sve pet fakultet završio. I je da kaže čitaj. Ti bi neko šta da čita. I da znaš da čitaj ne možete odgovorići. Tu moramo da mislim koliko, ali se da patrije. U svoj život izgubio skoro sve svoje djeca. Svašta je preživio. Zato moramo znati svaku po svoj iman, stepen će biti iskušen. A kako bi bio reakcija od Hatiđe radi Allah Anha kad je došao u svoj kuće? I to je dokaz zašto je Boži poslanik oženio za Hatiđe radi Allah Anha i ona je 15 godina stari od njega. To vidimo u prvi dal od poslanstva. Puno ljudi nisu razumili zašto on, on nije oženio se za jedna mlada cura. I to je dokaz da čak u svoju mladost nije oženio za svoj okom. Danas o mladina mi oženimo za oko. Gledamo je li lijepa ili nije. Selam, ali kad se oženio, on nije oženio za svoj pamet. Zato, kad izlazi od pećina Hira, kuda je otišio u svoj kuć. Nije otišo kod svoj amdža. Sada profesor, učenjac se kaja, što nije otišo kod svoj ti imaš neki problem, veliki problem, nešto tebe se dešava, opasno nešto, ti kome bi otišo? Žena? To i najzadnja osoba, koga treba se ići. Ali, aleyh sallatu, se aleyh sallam, otišo na prvi osoba. Zašto kod žena se ne ide? Kad žena bada prije šta tebe dešava, ona će se više skirati nego ti. Naviesu tebe da smiruje, A oh, ti trebaš sada niv da smiri. A nariš se nato što kod nije otišao. To je velki I šta je ona odgovorila nakon toga što je bolje postari priče? To je vse vidi se kad dolaze fitner, iskušenje, kako da se reage. Nije rekao dobro što nisi pao od, pa, od kamena, tam sve kamencu. To je ko bio u hač vidio, to je veliki, pa 900 metara visok, od 900 metara ali se od straha, si lazi do nje, ali ti od straha od ikmana spusti se. E? Koliko puta trebaš da padaš na zemlje i tako dalje. Nir rekla ona, hvala što nisi slomio nogu, glava, mogo si da umreć. Nir to Njega smirio za rječovima, što je čovjeku u taj moment najviše potrebno. To je odgovor, zašto? Ali je se lakot ne otišlo. I rekla konim sa, ona se koni Allaha, kaži Bogami, Allah neće tebe da ostavlja, pošto ti imaš veliki četiri osobina. Šta su to? Ti si dobar za tvoj familija. Ti ugoštiš kostima, daješ lima sredstvo imamo mužos. Treći, ti si na slab strani, kojima činil nepravda, ti ne dozvoljavaš nepravda, a četvrti osobina ti ne varžiš iti pokušaj da pomalješ da oni jete mi mai tako dali. Ko treba pomoć? Sada pita je imam ja osobina da Allah mene da pomaže. Znači hatije još nije znala te i ali znala kako će Allah te bi da pomaže. Ako sti u gostić ludima, ako sti praniš od svih braniš pravdu, ti si nas pomaže timima, ugostiš, budiš dobro vezo, imaš da svoje akrabe, onda Allah je, če tebe ta istora pomaže. To su šartovi. Ako nemaš to, onda nemoj očekivati pomoći. I onda šta je rekao, varakad bi naufed, to je interesant, I to je isto njegov fitne. Varakad Ibn-i Neufir kad čuo reko, to je na Musul Ekber, to je najveći melek koji tebi došil, Jibril. Kaže da sam ja, bi jo mlad. želi da budi mlad. Zašto? Kaži, kad tebi tvoj narod ister iz Mekke, da ja tebi da pomožu. Sada brat da priš, kaži, nemoj mene da dolazik vise, meni on izbratiti. Nemoj kad ti uhafsir, da meni nazovish. Sada tako bratče govorit, subhanallah. A tuvala kad bi neozem želi da bude mlad da pomoži kad ti se u problemama, kad tebe se uzima tam u Guantanamo, ja ću biti kraj tebe. Ja neću da ignorirati tebe. Musima treba da bude u taj najložši vreme kraj svoj brata. A ne da kajši nemoj više me ne nazove, nemoj, ja tebe ne znam, izbriši moj telefon kod tebe. Tako se da nas ra. Neće brata upiše u udruženje, boje se. Imam jajami u Nijemačku, ima 100 ljudi na džuma nama sklanja, a imam četiri članova. Neće nikoli se upisati u, u bojisi. Subhanah, kaj obi se nama daje odruženje. Mismo zakonski dozvoli odruženje, a ali se bojim i možda izgubiti posao. Subhanah, tako je reka u vraka, to je neopro. Is, is, is, iskušenje, brate. Znači muslima mora da želi iskušenje. Moraš ti da... Budiš u iskušenju, nema imati tu Allah'u azaku. I drugo rekli smo, po tvoj stepen od imana će dobiti iskušenju. Tretji stvar, šta moraš, šta znaš uvijek da sijetiš, to je da je Allah azze ve celle dao tebe ovaj iman emanet. Ovaj je kod tebe emanet, nije to tvoj vlastnik. Sada ovaj telefon, ja tebe dajem emanet, kažem začuvaj to. I posle jedno vrijeme ću od tebe to uzeti nazad. I Allah za veđele nas izabrao toliko milijarda ljudi i dao tebe imam i meni i ovima u ovom sobom dao iman kao emanet. I onaj ko samo zasluži one osobina od emaneta on će to čuvati. Onaj ko nije valja za emaneta čuva on će to propasti. Kad se daje telefon Nakon mjesec, kadači, uzio, kad nisam bio kuća, dijet i bacio u WC i slomio se i tako dolje. Znači, nisi ti poseban da to čuvaš emanet. Isto za emanom, brate. Isto za emanom. Allah, a zoveđem, u svi podijeli emanet. Kaže ti, evo tebe i tebe imam, tebe iman. U puta čuvaj to do smrta. Sahabe zato su ubili sebe. Nisu dozvolili da taj emanet da se prekrsti. Zato su ratuali protišli od sebe. Ratuali za svoje sinove. Dali svoj život, a nisu dali emanet da da se izgubi. To je to, brate. Je li ta imanski evaret cičuvač ili ne? To je fitneta. Najveći vidne fitnet, nema, najveći fitnotor. Allah tebe da za iskušenje ova ima. Dobro sm ta čuvaš to. Ako čuvaš, dobičiš svoj nagrad. Ako nisi čuvaš, Nisi ti bio valjan za to, nisi ti bio valjan za to, a sahabe svi su prikazali u praksu, u svoj životu da oni valjaju za to, sve su učinili, nisu dali sekundu da taj iman da propadne, nisu ignorirali to nikad više, kad su to prihvatili taj emanet nisu više zabavili za drugi poseb, nego čuvali to. Tako da se to nikakvi štetu ne dolazi. A mi dobili ta emanet koliko pazimo na naše iman. Koliko branimo svoj iman. I pokušavamo da ne dobije neki rana. Ili posto nama iman ko nama nema valja i nikom. Iman kaže da treba da ima efekt. Efekt. Ako nema to je mrtav. To je ušu u jedan tijelo koje je mrtav. Kad ulazi imam u mrtav tijelo, on to njega propudi. Samo pogledajte život od sahabe, to je dovoljno. Kako oni su se promijenili, kad su uzeli taj emanet. A mi smo uzeli taj emanet, šta činimo zato? Je li služimo taj emanet dalje, ili smo im to izgubili? To bi je jedan vrećlu šećer dokuća čovjek, pola izgubila put, ondo nije izpunil svoj posil, isto za ima to je Allahov zakon. Tebe on izdobro toliko milijarda ljudi i tebe sada dali češti služiti, to da čuvaš ili ne. Sahabe su čuvali i žrtvo ali sve šta su imali u svoj ruka ali nisu izdali svoj iman. Jeli smo mi od onih ko kažu što nije važno da li sam muslima da li ima vjera ili nema vjera. O koga smo mi? Četvrti brat Ova ima i ovaj iskušenje će samo izdržiti on ko ima je taj osobina. Šta je to osobina? On ima znanje zna kako da se postupi. On ima taj želio da ta Allah'a da vrati. On je uvježen da sve svet ulazio Allah. Znači, taj ispit, če samo musliman, ovaj zakon, će onaj povjerite, ko je razumio ovaj stvari. Zato, ali i s-salatu i s-salam, kad došo melekul maud, i Gibril je došo sanim kad je došo melekul maud, Hoći još daljeta, jebiš i ne hoćta ići u drugi svijet. Kaže hoću u drugi svijet. Zašto? Pošto razumio čitaje nagradu Bogova, fitne na kraj. Fa man kan yerju liqa rabbehi falyamal salihan fala yashki bi ibadeti rabbih ahad. Kaže onaj koji voli Allaha da dobro djela. Dobro djela pun. Znači to je u iskušenje čak životu trebam samo da radim dobro djela. Onaj ko se zabavi za drugim stvarima, on će biti izgubjen. I peti tačka, i mislim vremena malinica uči, tamo je tamo i ne već sam vešicu. Vremena ovdje, Pošto ja radi, 20 minuta još čekaju, ali ovde od nas kranjaju. Gdje su već otišli ja. kuće še... <laughs> A peti tačna svaki muslima šta treba da zna, la budde mine l-imtihan. Mora doći na ispit. Ne možeš ti da izbjega vaši, da kaže, ja hoću umir, da živim islam. Nema umir živa, živiti islam. Nego mora imati teškoća. Ili od tvoj djet, ili od tvoje žena strane, ili od tvoje zdravlje, ili od tvoje neprijatelje, ili od tvoje komšija. Uvijek ali ćeš biti u iskušenju. Znači nemoj tu nikad zaboraviti. Sada dolazi tema, hoćemo dalje ili da zaostavimo? Dali, ne, da... Dali, He? Dali. He? Ako je bolje da se hlanjamo. Bolje, bolje, bolje, bolje da se hlanjamo dali. i završemo, Mojiša Allah. Ostao sada tri vrsta ljudi pred ispita kakve tri tronca su, ali to dugo traje malo. Da sam vama rekao, tri dana smo mi ovaj seminar napravili. Ja puno sam skratio koliko pokušam, samo ono glavne stvari da su. Kada ide ujutru? Sutra ujutru, poslije džuma namaz. Ali ne, nisam ujutru u Sarajevo, već sam van od Sarajevo. Ne, na drugom mjestu klanem džuma namaz. Kad će nam to nastavio? He? Kad će nam to nastaviti? Šta? godine. Sljedeće godine ako He? Znači, u nas sednjena godine. <laughs> Elhamdu, Još, mi nismo... E, jani, to je, počne prva e, tema. Ovo sve bi uvod. Da bi znamo, oni je pravila. Šta je fitne, on vrsta. I kako treba Allah, kako je Allahova zakon na muslima. Da to zna. To je kao kako oni nevijenici, kako je prirodna zakon. Kavimu to je sunnetullah. Allahovu zakonu, šta je napisao na svoj stvorinima. Svi razumite? I saddu lade tri vrsta kategorije ljudi pred ikhtibara, pred zakonu, pred e, iskušenje fitinu. Prvo, na berzino, adi napis, ono na berzino, e, ima tri vrsta. Pred fitin, ima tri vrsta ljudi. Prvo je, on prvi fitne a nije bio očekivan znači on nije nije se pripremio za fitne zato islam od svoj od svoj milost čovjeku kada počne da stavlja u fitne od svoje 15 godina znači od rođen do 15 godina treba se njega pripremiti ali on u u fitne nije bio spreman i kad nije bio spreman Isto je onaj ko ide u vojsko, u front, a nije uzio vježbu. Ili nema pušku za svoju. Razumije? I onda neprijatel njega uzima i on nije bio spreman. Isto, oni ljudi ko ulazi u fitne, vidimo on total pogrešno se ponaša. Zašto? Pošto nije bio priprema. I onda počne da se kaje. Počne da se kaje i govori stvari, što njegov samo fitne poveće, njegov kazna poveća njegov greh poveće. Rozumiješ? Drugo je, kaže Allah izza wa jala, wadjalna ba'dakum li fitne. Kaže, i jednom za drugima napravili fitne. Šta to znači? Znači, oko mene ću biti u iskušenju. Ne moj da ja čekam u iskušenju Ameriku, a ja živim u Bostonu мой izkušenje, če biti gdje je živit. Rozumir, moje izkušenje, če biti za on iblizi, mizina kursanlok okubeni živit. A ljudi dolazi fitne, o Misir da je fitne još u Rusya. Razumir, a živit u širku. Razumir, kaj još ovdje ni je došo fitne. Kaj komunizm još ovdje ni je stikol. Razumir? Znači on ni razumir, ta Ja sam vama, jednom drugom pravim fitne. Ko je tvoj drug? Prijatel, komše, žena, društvo, gdje je ja živim. To je iskušenje. To mi je fitne, vrati. Nemoj da ja tražim fitne u Afkarystanu. Nemoj da tražim fitne u Filippinu, Indoneziju. Ovdje je fitne. Gdje ja živim, to moja okolina, to mi je fitne. I sanima ću biti iskušen. I treća vrsta je čovjek fitne u sebi, sam sebi. Svaku njemu kaže nemoj, nemoj, ali njegov neks kaže radi da lijekov. Svaku kaže kladnja, nemoj, u društvu živi gdje je muslimani, gdje je svuda eza, gdje se zove u islamu, ali ko je njegov fitne, njegov dušo ni Nisu okolina njegov, nego on sam neće da premaća istinu. Svaki dan sluša u televiziju, u radio, u mediju, u islamu, ali njegov neks ne daje njegov. I to je njegov fitne. Znači, on sam sebe bacio iskušenje. On može da izdać od ta iskušenje. Kako? Da sluša taj sabit. Da sluša taj sabit. Ali šta kaže? Nef, kaže, ty jsi još mlad, nemoj još. Još uživaj, taj, taj, taj. Još kad ideš uhač, onda ćeš ty potknet i tako dalje. Znači, on sam sebe pravio fitne i to spomeni namako. Nikon jemu nije zabranio da je Ebuđehi zabranio da primislao. Svoj nefs. Njegov Amdža Ebu Tali koji nije mu zabranio da ulazi iz. Njegov nije dao. Kaže kako da ljudi pomisli kad, da Ebu Tali promenio svoj vjerak. Njegov nefs nije niko nije rekao ako budiš ti muslimat mi ćemo udariti ubiti. Niko nije, nije smio da kaže Ebu Tali ali njegov nefs nije dozvolio da prihvaća istinu što Ebu Jay. Oni na smrt leži, na bitku bedel, gledan sahabi, dječak njega ubiju, i sada uzman sam, da njemu seči glava, šta kajže Ebu Jain, oni več umr. Kajže seči od noli, njemu od, od vrata seči, kajže. Zato, kad oni vidi moju glava, da vidi da sam velik. S njeg razumljeli, vidi habis. Kaj je nešto što imo? je kibir, Neboj mi od, od vrata, od morda, od glava da sječiš, sječi od grud, kaži, da se vidi moja glava velkina. Šta je to? Nijegov nefis stavi njegov sam u, u kufru. Na da kajže, ilah ilah ilah ilah, i da spasi sebe. He? Šta on kajže, sječi mi, kajže od avde, od gruda, kajže da se vidi, da se velik. Šta je njegov za vrani, da prijma hat? Nijegov ربكي problem اتاة وآخرة دعوانة ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم الله عز وجل في سورة النساء قال يخادعون الله وهو خادعون وان يمسل على نفس وان يتبعون الله وانا خلق خلق الله الله يتبعون الله عز وجل لا يمكنك تتعب فيه تسين يغفر يجب أن تتعب فيه يجب أن تتعب فيه ويجب أن تتعب Moraš njemu da vrati i bić pita šta se radi. I obličiš da ovaj fitness vet raspištan Spanek Allahumma bi hamdika eshella la ilaha illa anta. pitanje od ove šta komunicira. To je dobro daaj me vodna tema doktor da izostaci sudsta da pojavi se životinja što će, ja, će, život, će ubiti šejta i nakon toga 120 dana stupiti će 6 dana jest ali pošto ima tradicije govore da poslanik strconvije znao tačno precizno i džibril koji dan kako će stupiti tamo opet se ne zna ali znate kad će sunce izdasti? Izlamu nakon izlazak su, to je na kraj krajeva, sunce izlazak, iz zapada, to je već su dikdan. Razumir? To je već kraj. Pošto kraj, aleyhissalam, su dikdan, to su sve kao jedan tak se kaj zonai? Lančić. I je kad jedan pada u ne i svi po jednom drugom na berzinę pada. Razumir? I nije izlazak sunce iz zapada. Srazumije. Ja, sad ću da prikažem što za to. A kod kojto, kojto nešto da ono neki zapadni učitelj, odnosno računant, rasjali I onaj kojto, rekao kojto Osim To sada u NASA one to kaže. U, u NASA oni su to rekli, znači doći da vrijeme su se će se ugasiti. I mi to kažemo. Vi ga možete da se doći Neće se prikazati sunce, dva dana neće se prikazati, to je to. Tu? Razumiti, budu razumiti. Te vrbima to, te... Hrv... U nas se vrlo i vrlo i vrlo izpitalo. Čukujem, barakallahu. Ima li još pitanja? Onda ja ću vas pitati, ja tako je kod nas običaj. Kad vi ste mene slušali, ja sam dao vaše pravo, ono što sam nekto znao, pokušao sam vama da Sada viste pitali, ako ste vi vizaviši sada, ja uči moj hak. Moj no. hak je ono šta sama, da odak pitam, jestli ne ili ne. Brat, kako tvoje ime? Admir, pravo ime, Adame zovu admir, admir. Admir, Admir, Admir. Rekli smo trena iz razloga, što vaj tema moramo govoriti. Rekli nam jedan razlog. Samo jedan, od tri iz jedan razloga. A ti si napisao, možeš gledat tu knjiga. Onaj koji je napisao, dozvoljen, nije mu da čita od svojej knjiga. Ali nije dozvoljen, nije mu da daje dali svoj prijatelj. Sada, poslije dozvolimo Ali sada i nije dozvoljen. O tvoj nisi napisao? Jesu, jesu. Onda yes, pogledaj? Jesu yes. Jedan tačka sam, od prvog. Jedan brat, ja sam hladal, nešte nekaj, u njemačku seminar. Reklo, nama sve sam pisao, rekao. Kad smo mi rekli, da hajde čitaj nama šta si pisao, onda počeo da nama čitaš šta nismo mi govorili. <laughs> <laughs> rekli smo, brati, nemoj više ti napisao. <laughs> Posliječi tu, ne ti, sada, ti da ne ti napisao. I zato ja mora pitati, jesti li bi dobro pisali ili ne. Zato kajde, čitaj šta si napisao. Četirniz radova ima. Hajde, ti kajde samo jedan. aj četvrt četvrtki hik memudros mašallah audiis <laughs> vets <se> mašallah <laughs> hoiš napiso mi kaže ti je da razlog što ovaj tema moramo govoriti ko god je god like hoće moramo pitati Šta, kako tvoje ime ale ale reci jedan razlog ja no to izpoznanja Na dosta poširilo među muslima na Maša Kako tvoje ime? Arman. He? Arman. Arman. Arman reci od 14 jedan razlog. Zato što će sviđu <laughs> ja, ih u Hussan. Da. Maša Allah. Tvoje mm. Muhammed, jedan razlog. No, no, no, no. Sada u kuća vas čekaju. Pitaći šta ste vi učili? Ajče. To je zapiti sve što čovjeka... Razlog što o ovaj tema mi večeraz govorili. Šta je bio razlog? Završi ili smo mi to upisali? Koji? Jer taj tačka Tačkan. Tvoj brat ime? Nedi. Nedi, hajde, recimo. On je došao od 7. tačke. Bi... Allah, onda ti recimo, hadi, 7. tačka. <laughs> <laughs> Ako znaš tačko ko je, on ušao, onda <laughs> dajš, 7. <sedmi> tačka, <laughs> dobro znaš. Svečenjaci dosta puno o to ne govorili. Mašala. Poslanih salava Brat, a tu sami? Yeah. Zašto što ova tema je važna. Pravna tema. Razlog, jedan razlog od 14. Sto spominjali 14 razloga. H? Da se ne trepne. Mašallah jeste. Ti reći da? Na brdo. Ona je znala kako će staviti na to pitanje. Mašallah. Sada brat direkcije u Kur'an ima jedan iz vrsa, dali smo primjer. Речь fitne за чега стоит? Речь fitne еда. Фитнес за чега стоит, у хуран? На место кое речь? Аллах за веджеле потреблява речь фитнес. Видам из список спомни, еда макада. Не знаю, он все. Ла иляха илля. Не може. Есть морегле, Ma da ovo ovde su fitne, treba se da da se bude pun da. Razum, a pošto sam smo precizirali, dali smo kritik i rekli smo da je on da, ha? Je je fitno. Mašallah, grej je fitno. Ime. Demoite u jasno da pričam, ja pišem direktno svakome. El azab. Ta azab, koi azab. Po nismo rekli, u kura koi azab. Burač več detaj lukada. Ova koji pova. El-Azad inna uvatra, u cehennemski vatra kazla. Burač kakul tvo ime? Abdurahim. Reksi bismo rekli spomenili jeganin ordu trijdo sana surekli. Tvoj rek, eh, tvojbač on vek. Es am siratil mustafir. Maša Allah. Tvo Adem, reci jedan. Nisam ba pitao tebi knjiga ime. ko je pisao, nisam pitao, nego najlakše. Šta je najveći gre? I drugo, tvoje ime? Remzad. Remzad, reci ti jedan. Kur'an, znači iskušenje, dolazi kao iskušenje, ispravljeno. Kafu svoje, brate. Nejat, brate. Nabiro, on vas ambija zapanta još šest, sad ne mogu opasno. Ima drugimide. Šta isto izvodi zvjera. Shir i son i kufel. Kufel, barekallah. ti si ponekad spavao, kafibe, kad je Ali, nećem. Dušice moje, Šima, Bijani. Masha Allah, tebarek Allah. Dobro, Bijani. Amen. He? Munin. Munin, Lexi brat jede sam. Sve sve. Ništo. Da je da si. Jer mu je Jeli još nešto što smo mi zaboravili? Opravdanje. Opravdanje što neće biti primljenje. smo zaboravili. Još je, evo nj. je, njemu pitam, još? Ima gaplet, znači lupa opravdanja. Što, što se ono E, to je rekli. Oprost šta neće biti primlje. <gled> <gled> uh -huh. Isto ono što je vraćao, pravo u to, to, to je rekao, brat. Uh -huh. Ovo dobro, da drugi bolje pamtimo. Ovo je pravo. U, u, u Njemačkoj, braća ko dolaze u naša ders, znaju, ne smije niko da sede bez papirologa. I ako se kaže snima se, nek se snima, uzme, napiše. Zašto, šta piše, uvijek kod tebe je, kad otvaraš, i možeš da čitaš i da se sjeća, a to je ono možete učititi opet dersi, da slušaj ponovno napravitiš noci. Ali mora si pisati. I to je da se prikaza, da mi želim učiti. Ali ovako da se dola samo da slušaj predavani, kako bi maša nasa. Torej pričo, maša. Torej maša. Razumite, tu ne želim, oči ma, Da se zna. Napraviti, napraviti. Na, na, na, na, na, na, na. Pošto viste odgovorili da to dalje pričati, šta ste vi ovd uzeli, Da to govorit imamo veliki problem, imamo fitnes, znamo šta je fitne da se to govorit. Ko ima o fitnesima o pitanje? Hvala mišljeni. Stavi. Reci brat, nisam še. Hvala mišljeni. Da li će mi ćemo imati opravdanje, e, pošto ja znamo tako mišljenje, ako je zan se, da smo morali otići tamo ili kako imamo ovaj, opravdanje sad za za zašto nismo otišli kako iz e, istorije, znači islama, kako možemo obesniti? A barak Allahi, u, u, u djematu da seklanje to je vajib. koji je vajib. Po ehli sunnetu nema osim hanefiski metod, ki kaže, da je to sunnetu ma'kene. A ostali se učenjatsi kaže, da je to vajib. A u šeiz razloci ma vajib od tebe pada. Šeiz razloci ma. Prvo razlo je ako si na put, ili sti bolesta drugo, ti si bolestan. Treće, ako je džami puno daleko, koliko? 500 ne. metra se kaže. Ako jedan ne glas, ne. pošto Alisa pita, kaže, je čuješ eza. ezan? Razum, I kad se čuje ezan, mora se ići u džami. A ne za mikrofonom, što se govori za zvučnik, nego za glas od insana. I jedan glas insana, ako grišta, najviše, ko se čuje od 500 metra. Znači šta je? šta je više od 500 metra daleko, nisi obavezno tako neki učenjaci u svojih knjigama spomenuti. Peti, četvrti četvr je, ako ima loše vreme, kao jaka kiša ili vjetar jak, razumir, onda čovjek dozvoljeno da ne klanja u džomeatu. A peti je, ako ima puno brzo klanja. Ako imam puno, brzo klanja, znači, ti si još on ruku, on već ustoji, ide na sežbu, ne možeš njima da stikneš, pošto puno, brzo klanja. I šesti, ako puno, dugo klanja, onda prvi rekat, uči suratun iz bahara. A ti imaš poslu, ti si zauzeti, razumiješ? Znači, tebe onda zazvoren da iza njega ne klanješ. Znaš to? Pošto on predlužuje i zato nije od mudrost da imam, uči duh, kad uklanje u džemat ne da skrati, kao hadisima dolaze. Razumiš? ima i 7 mi taška. Razumiš? I to je kad je čovjek udeso kedavane, i džemat ovde se da se u džematu, onda dozvaleno da oni ne ide u džam. Razumiš? Ne bi da dozda izaderi, da bi da indi öleni. Al akriba fitte akoton ne odlazak u džami, budi fitne, ili budu narježenje od khalifja, onda moraš ić u džami. Ali tretje, nema khalifja, nema Boga muslimana, koje nam narježenje moraš zaustaviti državi i moraš u džami. takav narježenje nema, znači, u taj moment čovjeku je dozvodilo. Sada mi, kad smo studijali u Medilje, suda uči se izan, a naše škola škole predavani se ne prikredili se dale suči. Zašto? Pošto taj na kraj dersa, čemu mi u džemat klanjati, znači imamo mi svoj džemat. <coughs> Razumite? Kad mi znamo da ljudi od dersa će pobjetniti, neće da klanja, i neće o meureva, onda bi nama dužnost da e, idemo u džamije. Razumite? A on još pitanje, i je e, drugo to mesele, ako čovek kako se kaže, ako je imam, nije ehli sunnecki imam, nego vodi šiitski, ili on je poznan u velki širk, znači ta je sufija az poziva na velki širk, ne na mali gre, na mali širk, nego poziva na velki širk, onda izza njega opet se ne kvali. Znači, ako je on šija, kaže, ja verujem, da je šijski mezheb ispravan, ja sledi šiitski mezheb, onda da iz-za njega ne smije se pameti, pošto on je šiak, razumije? A iz to vreme, ako on je Sufija, a poziva na veliki šeha, šta je veliki šeha? kaže, da njegov šeha zna, šta je uđaj. Vidči sami utravik, imao sam razgovor za jedan sufijan, da oni se otvorili se da veliki tekiju, možna ti, brat, treba šta znač, oni menzilovci iz Turske šta dolazi, je rekli sam mene, da u Sarajevo su kupili turci se da veliki tekiju se gradi. U Sarajevo je na veliki turski menzilovski tarikat zgrade. A mi znamo ni. Odak bez znam iz Turske. Nihov šir. Imo ali smo sani ima i njihovih ahide. Poznak oni su najgore sekte u Turskoj. U največi šir. A oni se smatraju da imaju najmijši znanje. Oni su pravi največi šir. Kod nima u knjigama piše. I oni zato iz Bosne svaki put vozi autobusa. Nezami, istrami, ona, ne zamijenizat istrav onaj kao na neki hođa kod šare na vodi autobus za Menzil. Gdje je Menzil to je istočna Turska, gdje Kurdistan. tamo je da malo selo, kažu jedan da posjet tamo vredi sedam hač. Evo. <gülüyor> <Razumi. gülüyor> dobro, taj taj posjetiš, da radite. Hajde, dobro, kažu da vredi sedam hač. Jako to važna postanika, razumi Alejselatu selam. Šta vi tamo radite? kaže tamo uzimamo tevbe kako Moje dajeca svi tamo iti u Turskoj Moje dajeca sinovi su duboko u taj sektu Baš u taj menzil ofsi I kad sam čuo da su oni u bostu dolazili i širi svoj bidaati i svoje širkovi reko sam aman yarab To hmm. so, morasi nirdakatu da ovi nisu eh, nemaju imaju nikakvi vezu za ihli sunneta Razumniš? Oni su u šir I to je dava od Muhammed ibn Abdullah, da poziva mu o tevkih. Tako, givamo to tevma, šta je širik? Moramo mi, šta mi razlikujemo od drugima? Nas različuje samo naše verovani. Nije naša brada, i on ima i brat, Nije naša namaz. Nas različuje za drugim grupje drugim grupama, naša verovani, akidah. Šta je to akidah? Ehli sunnetski akidah. Šta radi on je tamo? Šeikh, anez zada uči Fatiha. Wallahi be billahi, ba ya Ona je šeh, mi smo snimali, ne da uči i fatiho, a ima preko 3 milijon svijetmenika. Razumiješ, iz Amerika nije mu se šalje poklon. Oni imaju skladište, on ima, ima skladište, razumiješ, svaki dan po 2-3 šleper dolazi poklon. Sve pošta radi za njega, taj, u taj regija pošta, privatne firma, zaradi para od njega. Šta se radi? Čovjek dobije dijet, kaže to moram uzeti zadovoljstvo od šeha, šalje poklon. Sve. Oni ravnici tam bacaju više, ne zortiraju. Toliko pokloni dolazi, oni za nogama odaraju, svašta rade. Razumiješ i on sada ulazi, nikad ne govori, ne da govori, nema zlani, cahit, teško cahit. Razumiješ. I sada on dolazi i mladije, dolazi i subhanallah i bozlaci po autobusima ide. Turski da svaki dan u taj grad, po 30 autobus tipi, svaki dan. Svaki. Menzi, to je poznat. I sada on dolazi u jami, unutra. I svi moraju da ustaje i ustaje prema njemu, on stoji ovako i svako sada izgovori jedan rečenica, kaže, šejh, mi pred tebe pokajemo se, mi smo činili tebe, i on kaže, ja sam prijevatio. On samo taj reč kaže, prijevatio sam, uđi u sobu. Sada kada sam si ti pred šejha dao tebe, sada moraš da faziš paziš, tak, u krabi idim, Tav u njemu ne govoriš, ukjavi ti sa da faze, nego kod šeha to gledeš, ono ima grob, gdje tamo se čini tavah, 24 sat. Kod njegov otac bil puno poznat, Abdullbaki se zove, Sejda Abdullbaki, kod tamo se radi 24 sat tavah. Ja sam ovaj bosacma utravni tu reko, e, kazi, diskutiraj za naša šeha. Kaj, tvoj šeha neće da priča, kako će diskutirati? Tvoj šeha ne želi da čitku popi gore su vallahi gore bor i pod pun urja i oni ljudi to radi radi nabrali veliki centar u Tuzli u svakim gradima derga mora da nosi svaku sviku od sheha i onaj bosanac ima na svoj mobitel onaj onaj bosanac ima on na svoj mobitel sheha ja sam njemu rekao Jebe itvoj Hanumanu onen Imahta islikot sheha, kalim. Kalim bole daj nemoj da mlad momak slika. Ne znači što su stari čovjek odaj razumije da brada i da turbana, on da makar slika. Kalim kako govori? E kalim. Šta je bio? To ot što strojili se braća. Ede, jenesi. Ede, jenesi. A što? Nije, sad jenici nešto. I što je drugo sečno? A jenesi. A što ti iz devačke knjige ne naprijed pa da se podrije? Ne ja Imamo mi. Dokladno. Ne, ali ja začinim kako u Bosnu. Mi ste dozvoljeni. Ne pravite davo nima. Pod kadu kada? Poslimo. Oni sad otvore u Sarajevo, usvuda veliki centar u Travnik. I ljudi dolaze tamo na obožavanje osim ama drugih stvari. I, ili, i, i, I mi sada u taj slika, rekao ti, ti dozvoliš svoju ženo da čini gre, ali još gore, da ona kad pada u, u, u teškoća, da traži od taj slika pomoć. Da nosi slika, to je haram. Ali da traži pomoć od taj slika, ona je kafirka, izrazi zvijera. I oni ulazi u soba i to je haram. Moje da je božao od Nizmir u 20 grad. Ja sam ja sam puno put kad se de kod danje on je zatvorio ne smi nikdo ulazi. Samo onaj koji dao bey a na sheh. Kaže hoću da vidim kaže hoću da možda ja čudost u vašoj tariqa. Zvez tako kaže. Kaže ne ne haram ti je. Ne smi što ulazi. Oni ulazi pri, i to moraju svaki dan pri akšamski namaz posle hindski namaz da čeli svaki večer. I to je onaj bosana potvržujuće. Pravi krug Razumiš? I ona zavve Rabita. Šta je Rabita? Mora je da spomnije 12 imena od Šeha, od cele familije taj Lalas. I posle da se pomeni pomisli kako ti si u Džehennemu i da će do Šeha tebi izvati, dozvati i onda za rukom vodi u Džehennemu tvoj palas i tako dalje. Razumiš? I to je veliki shit, to nema razvazi I ja sad značinim, kako izza takvi čovreki da se klanja, to nie dozvoli, to je haram. Ko izza nek klanja, on mora tak ponavlja svoj nomad, ako je zna o njih. Ako nije ne znao, ono je nisik vek. Ima šir naziv, Kibrisi, ne znam da zna U Amerikani, u Londonu, u Turskoj živi. to je Turčin, nemoje kralj od Malijsije, ima tamo kralj, kraljevi da. I Borneo, jestevi čuli Borneo? Yeah, bro, ne, Brunej, Brunej, Brunej, yeah. Brunej, Brunej, Brune, yeah. sultana, onaj kraljevina Brunej, to je milijardenski grad, to je toliko bogato su, a mali grad je kao kuvet. taj sin od sadašnjeg kralja od Brunej, on je muret kod ovoga Turčina. Dolaj, znaš, on kad i je za Brunej, kao da je on kralj tako se so očekiva. I šta raduje Khybrinsin? kaže on ako nije me ne prehvati Razumiješ? Oni izgubio svoje dünje i aheret. Hey, I onda, ja sam za u vreme rata imao sam diskusija. Oni kaže, mene tada su rekli, ti džepako mažete Bosna. Kažem, zašto to su Bosna treba? Kaže, oni nisu se uključili za naša šeha. I dok naša šeha nisu oni uključili, kaže, oni uvijek će biti u propasu. <laughs> <laughs> Tako imaju akri. Kaže, znači, spasam u ruka šeha. I Tuzkoj, to su jaka radi, i ljudi za, za toga tebi ubijen. A to kaže, da ti radi šip, on bi tebi za to ubijen. Rozumite? Koliko su slieb, ja yani, ne i ubiježen. I u Ramazan posebno. Svi samo po njelom grobljemu molili se, traži pomoć. A ne tam, od, da se kaže, da činim za Allah i bari, Nego direktno od ovoga traži se. Ima ismo ovde problem u džematu, su mojzina, on je psovao shabe da je šija, to je prošle godine. Znači, poslije se, se zakljuo laa, nakon toga da je preso da je šija, zakljuo sam, čuo sam. Ili moj... on šija ili nije šija? Bio je šija. Bio je, znači I on je psovao sahabe, to je A prošle godine. I poslije se pokao, zakljuo laa da nije šija, znači, znači... On znači, bi šija, bio šija, bosanat? Bio, jo. U, u jezništa je ovde kod nas. Hvala, oh, problemi jako je joši, a uzvila, problemi veliki. <laughs> I sadrš takož nevi. se zakonu o Lada neši jo, da više puneš jo. On dan nekto seši, šiiski vodži sadrš tako postoj. On da še da li on govoril. Hajde, naravno, sadas, <laughs> <hide>